Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Miqtemi të dashur, në atë nësotme kam të shirë të anis me përgjigjen sfiduse bëfasuse që Ibrahimi a.s.m. i tha në mrudit. Sotim, e si lëdili nga lindja në përëndim, si lëti nga përëndimi në lindje. Këto ishin fjalet, që sfiduan në mrudin. Me këtë ishte pjesë e misionit që ka lue herë në që shkoj, të njohim Allahon. Si të njohim, zotin tonë? si ndikojnë në jetën time të përdiqme njohja e kryusit të gjitha këto pyetje në vazhdojnë timi për sëri në shosheri në hoqës tonë të nëruar e një sërama. Hoqë mirë sërde, ëdhojë ndërroftë. Një sejtë gjithë dhe shumë dhe. Kemi në preherë të shkoj me jetën praktike të ne muslimanbe për të njohërë zotin tonë, me pyetin që të të bëjmë në bëhet në natën e varet, kushë zotë jotë. E një përgjigjen sfidutë ta më fasulosë që Ibrahimi alayhisalemi bëri në brotit. Të gjitha falëndrimet, adhurojmit tonë tek Allahu të mënduar, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Dëshmojmë se Allahu është një i vetëm dhe është i vetmi që meritet të adhurohet, nuk është i ngjashëm me askush. Dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam është rob i dërguar i Tij. Ajo që më kujtohet nga emisioni i kaluar është se Në pjesën e fundit kemi trajtuar ë lidhshmërin apo thjesht krahasimin, kështu të thë maj drejt krahasimin mes ë përgjigjeve të pejgamberëve për e, kush është Zoti i tyre dhe përgjigjjeve praktikë të muslimanëve nga era e tyre se kush është Zoti i tyre. Ne këtë krahasim pam se ka ka një debalans, apo ka do të thotë një një mospreputhje. Ma një kjo mësë përpudhje nga njëre edhe mund tjetë e nivellit shumë alarmant, shumë serios, që në obligon njëve muslimanëve të mobilizojme sa më shpejt, në drejtim të shpëtimit të besimit, në drejtim të vedisimit të muslimanët për këtë besim. Nga se e kemi përmendur dhe më heret se besimi është në gjyrimi i hartës nga njëranë dhe e dyta keqë kuptimi i ti pas taj bënë që gjithë dëgjë që është në hartë më staket vlirën e duhur, ma djenë nga njerë tjetë edhe pa vlirën. Për këta shënive duhe që të flasin për këtë besim vërdimeshtë. Dhe muslimatësën nuk ka nevoj që të njihen me disa detajet të besimit në rafshin teorikë. Sa ka nevoj të njihen me zbërthimin praktik të këti besimin njëtë në tyre. Andaj, Ti mund të mësosh diku një teori. Dhajta din shumë bukur. Në promov ta merr pesë. Mirë po. Nëse kur të puncuohet në punë, nuk din ta zgjbardhën këtë teori në praktik, dëbohet nga puna, edhe pse ka pas pesë notë. Askush nuk të pyet ty se si ke pas diplomën, si ke pas notën, por e përcjellin zgjbardhimin praktik të diës së tyre. Nëse qoftë praktikisht nuk ka dëshmon se i shkath i aft, askush nuk e merr parasysh se sukritën tënde në shkollën fillore qase madje mund të fillon një dyshuesse mose ke pas drejtorin të afër apo ke një qaseose pa mundës të ketë një lloj do të thotë një një një lloj mos përputhje të kësaj mose me historizë dhe dhe praktikës. Andaj mendon se gjë, gjendja e muslimanit shëmbullon kësaj që s'e kemi dhënë më tani. Do të thotë teorikisht komo siç si bilbil të lexon disa tekste koranore, madje rregullat e tauhidit besimit. Mir po në roshën praktik ka ndjesi. Ka shumë. Ka, shum. ka ndjesi. Atëherë rogë... Njohja e Zotit, që thamë johe besimit, çfarë rezultatesh kanë jetën tion praktike? Jetën e përtithshme, ajo që ne kërkojmë dhe duam, që të përfundojmë, dhe të kemë mundsinë të jemi përgjigje me labë i themi Zotin inshallah. Unë ja kam përmendur se kam dëshirë që kjo të ngulitë thellën zemrat tona. Andaj ndoshta shikuesit tanë kanë drejt se disa raste, disa rregulla kam dëshirë ti përsëritësi. E vë duat. Të duhet ta bëjmë këtë. Për të ngulit në zemrat tona për të ngullin zemrë atona. Andaj, aja që e kam sikë edhe me heret, është se një riu gjatë ditës e ti, për stasë javës, muajt, vitet, jetës e ti, gjatë ditës e ti, ka lëne për situatat të ndryshme, të loj-lojshme, qoftë të suksesit, të dështimit, të disponimit, të mërzis, të gëzimit, loj-loj. Për stë mos në kërë atona të në të në të në të në të në të në t se besimi e duhet të dëshmuat në të gjitha këto sitata. Pa përja shtim. Si dhe kur jam pun, po dhe kur jenë pun, duhet të dëshmuat se besa në një Allah. Edhe kur jenë familje, edhe kur jenë rrug, edhe kur jenë meshuk, edhe kur jenë duke kërkuar pun, edhe kur jenë duke bërë biznes, edhe kur jenë në shpital, edhe kur jenë smur, edhe kur jenë, gjithmon. Një në gjurim, një. Nuk ka lera mani. Në kemi sënë. E kemi thënë këtë, dhe këtë këtu tash e ka, e ka zbërtim praktik. Teorekisht e kemi marë atje, tash këtu du të zbërtim. Kërkëm një musliman që është me një njërë, jo lëraman. Ese lëramania prezentan një shëmtim. Në këtë rafsh, dikun lëramania është zbukurim, është ardhë, por të këbesim është shëmtim. Nuk du të jemi lëraman. Dathat këtë të takoj me një ftyr, e atë me një ftyr, e këtë me një mënyrë të trajtojme, e atë me një mënyrë, këtë me disa shprejhje, atë me... Ja. Jemi unik në këto e, situata, për shak se besimi unë është unik. Në ka kundërthënje, në ka kundërstime. Mirë po, unë dhe të përzje dhe disa projekty në fushave, që të flasë për zbërtimin praktik të besimet një të ndonë të përdeshme ta mosim veten ton. Sa thua vallë kemi kuptuar drejt besimit në Allah O Azotjet. E para që duhet të fillojmë të është dashuria ndaj Allahut O Azotjet. Ky besim duhet na e bën Allahun të dashur. Ky besim duhet që na si të na mësoj si t'a dojmë Allahun O Azotjet. Dikush sot psa ka nevojë të mësoj dashuria na gjithë të dojmë Allahun O Azotjet vallë. Jo kanë nevojë të përjetojë dashuria Matë përse që kanë nevojë të mësoj çfarë dashurie. Ibn Qayyim kur thotë për definicionin e dashurisë ndaj Allahut xhënelauha, çka është dashuria? Për mendoj se definicionin në fund thotë mund lirshëm të u them se dashuria nuk definohet. Pas një shlimi të gjatë, holumtimi, don të thell, të, thel, të zgjeruar, Ibn Qayyim i thotë dashuria nuk definohet. Çdo definim i dashurisë është një mangët. Atërë sa kuptojëm? Thajbën ka imi dëshuria përjetohet. Apo? Duhet të përjetosh disa përtimet të caktuara për të dëshmuar se edhe në Allahun. Që në kuptojën, automatikës bërthim praktikë. Ska teori. Ska te... Nuk ka teori të dëshuria. Ti mundës d... një miherë, mrena minute, të thua e dua Allahun, e dua Allahun. Teori kishtë. Por nuk më dhe të parasysh në qofë se Nuk përjetuat pritim të posaçëm. Atë kurimi të tek dashuria. Dua t'i përmendi dy apo tri pika evantoresh që kanë të bëjnë me dashurinë dhe Allahut Azhjel. I bëngë më thot se dashuria ndaj Allahut Azhjel ndërtohet në tri në tri shtylla themelore. Dhe mungesa e njërës nga këto shtylla rrezikon rrënimin e dashurisë. Ta që me duke folë për zbërthimin praktik të besimit dhe kemi marrë me i danë në partë të këti zbërthimin praktik që është dashurija ndaj Allahut. Ibn Kaimi, Rahimullah, thotë se dashurija ndaj Allahut në dërtohet nësa? Në të reshtu. Shtylla parë është, thotë Ibn Kaimi, Rahimullah, që mos tja të i kalën kësaj dashurije, asë një dashurije. Të jetë ja një dashurije pa konkurencë të jetë një dashuri e posaqme, e veçant, mu si kur që është zotin i veçant. Ta duash gruan tënde, ta të duash fmi unë tënde, te të duash para së që ta shprendrit e tu, mirë për kur bje fele për zotin është i veçant. Një dashuri që, gjithë dashuri që garan, me këtë dashuri, gjithë mon, pa kur farë më dyshje, gjithë mon e para të jetë dashurin dhe Allah të azurë. Andaj, ne dujmë gjumin, apo, dhe Allahu e donë të falë në mazën sabahët. Në këtë moment, këto dy dashurri, jenë në garë, jenë në i konflikti. Besimtari do të dëshmonë se cila do të fitan. Apo, në qovë se e lërgan njërganin dhe ngritet, edhe pësë është fëtoft, më rabdes dhe falët, ja ka të kaluar dashurrija ndë Allahu të dashuris për gjumin. Kër njëtë nga gjumit dërë në punë, i ofrohet një ofertë korruptive, apo që të fiton në mjërë të palitshme. Dhe Allah othot është ndaluar, ndërsa të dje e përshët se është e këndshme. Kemi konflikt, këtu dëshurien dhe Allah othot është gjellë, duhet e jetë që të i kalen këtë dëshurien. E lenë mra pa shumë, duke i dhëmë për pasi kësaj. Në shtëpe, në pun, ku do qofshem, duhet gjithë monë, të ja dëshmojmë Allahot të azogjel se ate e dojmë mëse shumëti. Praktikisht. Sa herën një jetën do të përdeshme, muslimant të ndërruar, bjen konflikt, dëshurian dhe Allahot, dhe dëshurian dhej, ndonjë, caktuar, që ka do qoftaj, që e dënjë e përshion, besimtari në emër të besimet në Allahot, din kujdo dhe më përpasi. Kjo të të peshoreja. E para. Kjo është të themelorej. Sa herë që ne e bëjmë të kondërë tënë, e kemi të rënuar kështyllë. Dhe nuk po reflekton praktikisht besim ju në jetën tonë të, të përdejmë. E dyta, shtyllë është, thotipën Kaimë, Rahimullah, që dëshurien dhe Allahut të mposhtë gjithë dëshurit tjetër. Kjo ishte ngarë, kur kjo edhe kjo, pa. Nga njere, ka një loj nuk o këtu për përparësi, po shvillohet një loj beteje brenda zamërës, se cilla loj dëshri dhe të pushtan zamën e njëriot. Dëshrija për pasuni, dëshrija ndë i gruas, në i fmijive, në i pozitës, Apo, është një dëshri që engulfat dëshrija ndë i Allahot aso qëllë. Thëtë njëriu, po, ku e diun si pëndodhë kjo? Erdë Omeri, radi Allahu anhu, të këmuhamidi, sër Allahot dhe i tha. O drugur Allah. Ti je tek un më i dashur se çdo gjë poshtë vetës time. Vetën time e dua më tepër. Shikoj ka sinqeritet? Po. Tha pega mëson Yumar. Ande nuk e besuar si duhet. Shikoj kë punë për dashuri, do të kop kë kë po ia kthen në rrafshin e besimit, nuk e besuar si duhet. Derisa mostim unë më i dashur tek ti dhe sesa vetja jote. U kujtu apo komire, u zhvilluan një luftë këtu po se në poshtë dhe këtë fundit, apo dhe triumfojt dashurien dhe Allahot, tha ojë dërguar i Allahot. Me të vërtit tje të kun me i doshë së gjithë dëgje, ma dhe se vete ime. Nga njëre, subhanë Allah, nga njëre, njëre e hetan, subhanë Allah, sa lëshën, rëngë të thejla dashurien dhe imateriat në zemrën tonë për shambull. Ti bim shambull, si, si mund të detektujmë këto gjëra. Në qovë të se, dhije mundësia për të fitu një fitim të saktuar. Halal është, nuk është në garë ma të parë. Ja, Kjo është halal. Halal po thejme, e lejuar. Dhe bëjt fjallë për një fitim një milion euro. Apo? Dhe jitë duke shkuar sigurisht ka fitimi. Gatje për me kap, Befas! Ndodh një ramje në, në, në, në berzatja, po? Orë ndodh dhe shka e caktuan në botën e, e ekonomisë. Dhe, dhe të lërgën. Për një qast, të mbën gadoran një milion euro. Si ndirë? Qëve të përbën? Realiteti? Më pakta, më pakta, më thëmë, të më thot një shumë, thëmë, A s'mund bësh këtë çfarë mund të bësh? Gatë të çmendë njeriu. Po. Po normal. Gatë ka humbur dnimën e lerës. Këraliteti. A ka kusht për atë? A ka ç'to bën ai që i dënimin e lerën? Ç'to bën ai që i dënimin e lerën? Ai që dën Allahun andiet kështu të blesh paku barabart me këtë. Në qoftë se i ik namazit sabah gatë ka zgjenumi. Atër nuk e kam poshtë dëshurija ndëj pasunis Dëshurija ndëj Allah Do atër nuk e kam poshtë E ndapët Kështë themi me fëmijun Kështë themi me Gjithë gjënë këtë bot Andaj Omeri radiallahu ta'ale Anhu Eshe duke punuar me një arë Dhe i habitur pas arës U falë namazin i këndis në gjami Nuk pat mësi me zënë namazin i këndis në gjami Nuk pandun një arsye të caktuar, ishte duke u marrë me çështet normale të orës të pronës së tij. Kur mori vesh se kjo orë ishte përsebab dik namaz i qëndis në xhami, jo dalaxhami. Jo, jo, po me xhamat. Tha, "Më kjo orë nuk do të, jo nuk do të, nuk do të jalej më kësaj orës të pengan nga namazi. E tëra është për Allah." E tërë është për Allahun Azogjeli. Atërë, këtu kemi një konflikt, këmë e halal, parëmëndër, parëmëndër, kërë të ngulfat dhe rëzikojnë këtë dashurit i qka që është haram, si duhet tjetë goditja e besimtarit për këtë dashurit, të mposh për toke, anë e duhet nga dhënimtarët gjithë mund, fitimtarët gjithë mund në zemën e besimtarët tjetë dashurit, andaj, Allahut Azogjeli. Në shtylla e tretë mbi të cilën ndërtohet dëshmia ndaj Allahut, thot Ibn Qayyim rahimullah, që të gjitha dashuritë që i kemi ndaj çdojeve tjera, materialeve, fenomeneve, çka do të thotë, të burojnë në gëdëshuria që i kemi për Allahun. Nëse e dojmë dikën, e dojmë për shkak se e don Zoti, jo pse na do atë neve. Kjo është në besim. Nëse nuk e dojmë dikën Jo për shkak që një person shkina përle me ta, po për shkak që Zotën nuk edhe. Ta dojmë atë që edhe në Allahu, dhe ta urem atë që e urenë Allahu. Kjo është ty themelore, e dashri së ndaj Allahut, që kjo dashri të batë zbërthim praktik, i dobeshëm, i sukseshëm, i besimit në Allahut. Shkajtë këtë lidhje? Nuk mund të besesh në Allahut, në qësën nuk edhe në. Dhe nuk mund të aduash Allahun në qofë se nuk dën ato e qka dënë. Në qofë se nuk uran atë qaj uranë. E pa mundës me ashtë. Po këndon dhe të përderës me vrlo. Dhe qifte kur dashurën me zvete. Andon ndryshim shiesh. Mashli në shta kur si ka pëlqybë? Ku e dyon që fa rusimit së këtuar? Por e dashra ti e pëlqen. Apo? Dhe fillanaj përshka këtë dashriz në i kësoj vajze që e ka, të dënër ushime që i kjo vajzitën. Në i sënë e rabë e ka qenë, do të thotë, një qift i qmendë në dashuri, i ka në me gjdunën dhe lejla. Epo? E po? E mërëll kajsi ka qenë dashuar në lejlen. Dhe a nga dashurie e madhe për te, është nëndruar në pa e të paramenda. Se dashurin e madhe e ka, ka, ka, ka, ka shprejën në vargje pasaj. A i thotë kështutë. Që e këtë dashurie? Sëtë ko kësi imrën kajsa, sëtë ko. Thëtë, u kabbilu l'gjidara vë dhe l'gjidara. Lali l'gjidari vë lakin limen se kene të dijara. Ajë thëtë, i puthi murë pas murëri. Ju përshka këtë mureve që më bëjnë përshypje, po përshka këta asaj që jetë të nëmbranda këtune mureve. Përëmëndaj, i do këtë dhe puthja mureve e shishme, e këndshme, normale, përshka këse e ka dih Andaj, sot ko njerës sa që nuk pritun, nuk lodhen se prituri, se shkuari, se arduj, se investuari, vetëm që ta fitun dëshurin e ati që kërkuin. Apo? Nuk lodhen. Diri dje e ka u rrit, sa njerës thujnë, në kam në gjurë kësë fjallë, thujnë njerës, në kështë e thënë në kështë se unë kështuja bëj, kur në kështë dë bëse? Ta është i birit, apë? apo e vladit kam su që këtë me dashtë gruja e të ka bërë, puna. Ande kjo është normalit që të ndodhë. Kërkujmë që mbi këtu e gjitha të ndikanë në disponimin ton, në shijen ton, në knacin ton, dëshruja që kemë dhe Allahot. Dukë e dashtë Allahun, të dojmë atë që dhe në Allahu aso që dhe. Si ka mundësi një grua që thëtë e dua Allahun për këshamia musë në pëlqendisi. Kjo, kjo, është, kjo, kjo është pretendim i kotë. E dënë Allahun. Nga se. E dënë këtë duatëm nga se Allahu e dënë. Ok, a thëtë më në duat, <coughs> Shamin. Në duat, Zotin, shumë. Dhe shpërsej kemë shira se nuk mundem, akoma nuk emë e gatshme ose... Shë, këtë dëshurisë. Arabishtë thëjnë aj që e dënë diken, nuk e këndërstënë. A kënë dëgju në do dë njerë në botin e të dashuruarve që ja prish i njëri tjetërit, vetëm atë e kur zbej dashuria. Por kur është në kulm, kur. Gjithë shkën të ga që më bëjnë. Justifikimi me mëshirën e Zotit. Justifikimi me mëshirën e Zotit, apo duhet të balansur me hidnimin e Zotit. Atër më këthemi që këtaj që justifikohen, ndo që nuk e njohin pjesën tjetër. Dhe? Pa dushim. E njohin pjesërisht. Pjesërisht kanë tashriande Allahu xha lalla duhet që të ndikoj thellë në zemrat tona. Që kur e dojmë të kenë, e dojmë për hir të Allahut. Dhe kjo nuk do të thotë që ti atë vetëm në raport me njerëz të lartë. Unë e përmend vazhdimisht se dy bashart duhet të duhen për hir të Allahut. Ti kur të çuash komociguriam do të shburim për hir të Allahut. Njëri do atë xhebatliun xhami për të Allah, po gruan e dua. Mm -hmm. Jo, jo. Duhet ta duash gruan për hir të Allahut. Çfarë nuk kupton kjo? Se Allahu ka obliguar dhe Allahu është i kënaqur kur ti kalon mirë me gruan tënde. Apo, dhe unë kaloj mirë me gruan tënde jo për shkak se kjo mua bën kënaqsi, por para së gjithash, për shkak se me këtë vepër Allahu është i kënaqur. Gruaja i shërben burrit të saj në shtëpi, bën sabër, jo për shkak se ka obligim ose për shkak se i i dërohet burrit, jo për këtë arsye. Zoti. Po për shkak se asht Allahu i kënaqur me sabrimin tim, po e thonë kënaqem atë. Nuk lodhem kurse shërbimi. Dhe në moment kur aktivizohet kjo lloj lidhje, dashuria mes bashortsë Buran, nga dashuria që i kam për Allahun, nuk ka më inat. Nuk ka më inat. Gruajtot punë, po is bëj këtë shërbim, ai nuk më von kët, asunë kët. Nuk ka më kusht shprehje, pse? Në çësai nuk e bën vetën, asht e ti. Unë e bëj për shkak se nuk presim për këtë për spiati që është larg. Tha, shumë shumë komad cilën pasaj për ballë aty që do të na bën padrisi, ndoshta ai që nuk i plotson obligimin ndaj me, unë i pres obligimin ndaj tij. Jo për shkak se i frikem atij, jo për shkak se jam i ligj, jo, pa për shkak se e presoj falimin nga Allahu Xhela uala. Andaj kjo adhuri, kjo kjo dashuri, na mundson që të gjitha veprat e të parditës më të shndrojnë në çka? Në adorim. Në dhëri, më në emër të dashërisë për Allah në gjallëvala. Ajë që dhe në Allahun, Allahi, në klo dhe sa dhëruari. Ti ke po, për shembul, kërndë një nga instituene shtetënore, apo OECET e caktuara, organizojë qeveritara, për që ka të qëftë? Lejmrujnë se do të ketë shpëndarje ndihmash. Në të ndihmash më simbolike, 50 eura. Nuk shpërndojnë kaqë, po ja kështu po themi, 50 euro. Mm -hmm. E shohem randin e gjahë të njerën duke prit. Alodhen këta njerën duke prit në këmpë, a përsojtështë. Presin nështë të dhe me orë dhe të tëra. Një nevoja që kam për të 50 euro. Jo nevoja, po them kështu të tëne. Mm -hmm. Po them përshka këtë dashurin si kam për 50 euro. Përshka këtë dashurin si kam për 50 euro. Dashuria për 50 euro, oa lehëcan mundën që jenë duke e treguar për të alit e kajtë dashurit. Nëse dojmë Allahu në zogjelë dhe dojmë atët që e dënë Allahu, nuk do të lodhëm i kur, nuk do të bezisëm i kur, nuk do të shqetësojm i kur, nuk do të zbramëm se mi kur nga kryrë obligime që kemë dhe Allahot dhe largimi nga të ndalivarët. Kjo dashurit e ndërtuja në këto trishtyllat, dhe e manifestuar në këtë mënyrë me këtë shemoj që i cekëm një, është pa dyshim një zberthim praktik i besimit të drejt në Allah në gjelevalë. Kështu e deshurujnë besimin në muslimanve, që për mes të i besimi të adonë Allahon, e kër adonë Allahon, atëra dëshujnë dhe Allahot të kalem gjitha shuri. Ajo më poshtë gjitha shuri që rëzikon pushtit në zamrës, dhe preasoj dashurin dhe Allah të burojnë pasaj gjitha të gjitha dashurin tjerë. Atërme të tre kushte, shkuputim për një amësirë të shkuput dhe këthemi për sëri. Të nderuar miqë me tre kushte të dashuris që të duhem për hatër të zotë të gjeleshanon. Tjetë më thënë vetëm për ata dhe të kur të gëroj të gëroj a i qështë e para vetëm për Allah në gjeleshanon. Të shkuputim dhe këthemi për sëri. Shkuputim d Parmi, që për më shumë u kthyen përsëri me rezultatin e parë të njëjës Allahut të dashuria dhe përmendëm tre shtyllat e saj. Hoxh përmendëm rezultatin e parë, si ndikon ti dashuria vërtet të në jetën tonë praktike dhe përmendëm shtyllat e saj. Kalojmë këni rezultat tjetër të rëndësishëm në jetën praktike tonë. Ë, para se të kalojmë te ajë vetëm një plusim të bëj nga jeka e kaluara është se dëshvita si një ajat kuranur i cili dëshmon se praktika është aja përme të dëshmon dëshvijan dhe Allahu Gjellar, jo për të ndime që ta kurorizohem tëra që ja thamë maherët me këtë ajat në ajatin 30 e një të susë Ali Imran 30 e një kaptinë Ali Imran, Allahu Gjellar e një të thot kul in kuntum tuhi bunallaha fët të biuni ju hbib kumullah shuka këtë qartës Allahu thot, thuaj, në qoftë se e dëni Allahon, që në gupton ke në qoftë se, do dhe se ka mundësi të pretendoni, ka mundësi më zinë të sinë qertë, andë në qoftë zinë të sinë qertë, në pretendimin e juaj se e dëni Allahon, më ndish një mua. Dëshmi praktike, konkrete, se e dojmë Allahon, është të ndjekim rrugën e Muhammedi sallallahu aleyhi vësallam. Me qëse këtë e bëni, ju hbib kumë Allah, Allahu ju dëni. Hasan el Basriur, rahimullah, tha, që të zor të harshë thë shumë nga njerëzit pretendonin se i dun Allahun dhe Allahu i sproi me këtë. Ky ajet është sfrov për të dalluar të sinqertin nga gënjeshtari, të vërtetin nga gënjeshtari. Atë që e thot me zemër kët do atë që e thot me mohë të gjuhës. Ne nuk e kontestojmë njëtin as kujt, e as jualtë as kujt. Nuk kemi një gjukatë së të njerëzve, por dëshmija praktike se dojmë Allah në është pasimi rrugës pejgamberisë o sële. Andë kjo e argument, është, kjo e duatëm është argument, se duatë dëshmi praktike, jo fjalë të gojës. E dëshmija praktike se dojmë Allah në ndërtojtë në ato tri shtylla që ne i përmandëm, dhe realizimi i tynë, dhe ndërtimi i dashuris mbi ato, është zbërthim praktikë i të kuptuarit të drejt të besimit. Këtë rëndin nuk bënd të harrojmë, që e ja përmanë me herët. Zbërthimi i dytë, praktik, i të kuptuarit të drejt të besimit, se ne e kemi kuptuar dhe të besimin është, frikan dhe Allahot. Qëka në nënkuptën frika? Nënkuptën në shumë gjera unë du njëta përmëndi. A ta që ja kanë friken Allahot, i marrin shumë seriosisht dhe i marrin parasysh kërtsnimet e Allahot. Në së vendë Allahot gjellera kërtsnuhet, në qëse këtë nuk e bëni, për shambull, së e marrim ne sëtë seriosisht kërtsnimin e Allahot për atë që e hankamaten, Allahot thotë fe dhenu bi harbin minë Allahi vë Rasulit shpal një luf nga anë e Allahut. Një njëri të regom, i që një ka besuar drejt në Allahun, a ka mundësi që pas të i besimi, pas aso që e një Allahun drejt, të futët në luf me të? është pa mundëshme? Nuk mund të bënë këtë. Njëri u futët në luf me diken që nuk e një mirë fuqin e ti, dhe jam mërmene se mund të më poshtë, por të një fuqin të reale, të ati që duhet të luftëj, dhe të ati në starës jam Nuk e që me ndurit bëj luft. Kënë raport dhe në rafshë njërëzorë. Qëfar të vëjme zotë në gjithësis? Një djetarës atë kështu. Thotë, një shemblë praktik që në ndihmonë ta masim Afrika në tonë dhe Allahot asë gjithë. Që kemi. Sa so, në seriosisht i kuptujmë kësnimët e Allahot në Koran. Thotë, në qovë se kemi një fëmi dhe është sëmurë njërëmarisht, qëfarë bënë prindit? Shqetëcoat, marakoset, kujdecet, e dregonë me një të këmijeku, kërkonë mjë ku më të mirë. Thadë, në që se dregonë të këmijeku, dhe mjë ku i thëtë prindit? I thëtë, këfë mi, saune po evrej, i shfaqë një vërës shumë i rëzikshëm. Dhe në basë të, dhe më donë, përfundimeve që ka ardhë dherit ato medicina bashkuore, mund të thëmbleshëm se kjo fëmi nuk ka jetë në bë një muaj. Dhe, për tentuar me shpëtu këtë fëmi, duhet të i bët intervenimi i caktuar për kushtan kaqëmi, kaqëmi, kaqëmi, kaqëmi euro. Mirë. Kjo ishte gana mjekut. Të gjitha këto diagnoza, të gjitha këto propozime përshërim, që i edha mjeku babës. So, seriosisht, i merë prinde? Shumë, seriosisht. Shumë, seriosisht. Del, Shumë. Shumë. në keze gjumi, del i merakosën nga shpitali, ma di i hu pëshia o rejksi, i hu pëkuptimi jetës, pa më hu pëfëmijo, dhe të nëtonë që krej që ka ka tashet, apo Mati janë më shumë më të lirë se sa është në treg për të mbledhur paratë për shërimin e fëmijës tij. Ku sjë vpran kështu? Ai i cili seriozisht e kupton Kristinën, dhe rrezikun. Ky gjyqtar thotë kështu. A ka mundësi që e tëra që e ka thënë miku ti të të pasakt? Ka mundësi? Ka, ka shumë. Ka, ka, ka. mundësi? Po, ju vetë ju prisni që të bësan. A ka mundësi që edhe jetë e saktë, ajo është çfarë ka thënë mjeku, por ndër tim në raport me djalin mos thjet e saktë. Për shembull, është e vërtetë se nga ky virus njerëz vdesin pas një muaji, por ja, do Zoti kë të çërohet, është e mundur. Me gjitha këto mundësi që ekzistojnë, prapse prap nuk e zbutin të gjitha këto shqetësimet e babas. Nuk e zbutin mrzinën e tij, nuk e zbutin angazhimin e tij. Nukrin Euler, thashë, ndoshta birim nuk ka të bëj me ta. Arrin rahat e kupton shumë seriozisht. Me gjithë mundësinë thashë, më saktë, dhe me gjithë mundësinë që djaliti të jetë përshtatim me rregull, sikurse nduot, gjitha këtu nuk i mer paraqysh. E mar paraqysh kreshim në mëkut. Do sa kur Allahu thot, ai që nuk mviem me besim të pastër, e diji në xhehanam. Ajë që nuk falët, ajë që nuk solidarizohet me të varfërit, ajë që bën keqë, ajë që vjedhë, bën amoralitet, pën alkohol, ajë që hanë kamat, e luftoj u në thotë zoti. Këtu a ka mundësit tjetë në ryshe? Allah u po thotë, ju dënaj, por indoshtë nuk është e vërtetjë. A mundit kërë relative? Absolutisht jo. Absolutisht jo. Dhe njëzit fatke cështë, Në këtë rast, me kërsnimet e Allahut, nuk kja bënë si kërse me kërsnimet e mjekut. E përse mundësia të, të tëtë për të gabu mjeku dhe mundësia për qenë djali për ashtim nga kja egzistan dhe është shumë e fuqeshme në këtë rast, me gjithatë prindu nuk e mërë prashish. Ndërsa mundësia për të dënuar është shumë e madhe dhe kërsnimin nga Allahu është shumë rral përsi njeri unë e gjenë se gjenë Për ta është të thëtë, e se mëshirë Allah të është e madhë. Allahum më falë mua, nuk, nuk ka këtë bëmë mua. Edhe në qovë se një rio, subhanë Allah. Këtën, këtën argument e në gjike që një me më mëndu për to. Në qovë se nuk i merë një rio parasysh kësimet e mjekut. Dhe thëtë, e ja, se mjekut ka mësimi më gëbu, për shembo. Dhe pas një kohë, dëshmohë se mjekut kështe me drejtë dhe vdeqë mjë ju prindika që në negligjencë apo por çu negligjencë sa i ka kushtuar me vdekjen e fëmijës a është kjo e riparueshme apo e papiriparueshme pa e papiriparuesh. Jo mund të se riparueshme është. Do se mund vdi fëmijë i dyt. Apo mund vdi fëmijë i tret, është e riparueshme. Por nëse Allahu si e hudh në xehannam si pasojë e mos marrjes parashys, seriozis kërsimet Allahut. A është kjo e riparueshme? Kjo është e papiriparueshme. Gasë njerëzu të kërkojnë gallok riparimin e kësaj gabimi, apo riparimin e kësaj neglizhence. Qal rabbi rji'un. O thuaj Allah më kthemua. S'ka kthim më. Ma. Ka marrë fond kjo çështje. Andaj si subhanallahu, ajo që është e riparueshme, e marrim kaq seriozisht, dhe është relative në saksinë e vërtetësinë e saj, e marrim kaq seriozisht, do sa që ajo që është absolutën e vërtetësinë e saj, dhe është e riparueshme, e marrim me me tallin dhe me lojë defekti kësaj është se nuk kemi besuar dret në Allah në Gjelëvarë. Besimi i dret në Allah në mëson që t'ja kemi i frike në Allah sërëzisht dhe t'i druhemi sërëzisht, t'i marim parasysh kërstime të Allahut, shumë sërëzisht, dhe s'amma sërëzisht i marim të kërstime, aqë më në mjërë të drejt për dret, apo e dëshmojmë se në kemi besuar dret në Allahut. Ne kemi kuptuar drejt bësimin e Allah. Gëse Allahu thot, La ju beddalu l'kawlu l'deja wa ma anebi dhallamin l'abit. Në qo se vendosë Allah me denu në do këndë. Nuk ndryshojët këjë vendim, Allahu thot. Ndërsa unë nuk i bëjt pa drejt as kujt nga rabbet e mi. Vendim që mirët nuk ka, ka shkall të dyjtë. Gjykimi që merr fund dia mul qiyama. Se filone do të shkon në xhenem. A ka shkallë të dy të gjykimit? A ka gjykatë supreme? Apo kushtetuese apo kështu me radh? Ka marr fund. La yubaddalul qaulu ladayhi. Fund. Kemi marrë vendim për këtë. A nuk duhet këtë ta marrim seriozisht? Shumë seriozisht. Të, të tallemi për vogël kësaj? Besimi në Allah nuk le të tallemi. Për çonse s'i zbehet besimi i pa kuptuar drejt, atë i jap hapësirë për Jep hapsir për shpresat të kota. Jep hapsir për neglizhimin e këtyre kërsnimeve. Mos marjen parasysh. Mos konslerimin e këtyre kërsnimeve në mënyrë seriose. Kjo është e dyta që ka të bëjmë. Dhe këshë një përgjidje për së mos për ato, si të më pak më prajë, motra që thotë unë e duha zotën, e duha shaminë që është prej zotë, për nuk mu mundem, sëpse shpresër këmë shirë Allah s.a.w temi me këtë përgjyqë që Mere shife se nëzishtë po, pjesën tjetër që është po, po, po, po, po, në frikën dhe latë kërcenimin në kërcenimin dhe zonë të gjëshënë në kohën që në nga ngellur hëgj rezultat tjetër të rëndësishëm në jetën të në praktike E treta është shprejse në Allahon Azogjer Qëka në kuptan shprejse në Allahon Azogjer Në kuptan shumë gjera Unë duha njëta përmendin qërtë reflektimi vesimit të shpresojmë, se gjithon mund që e bëjmë në këtë bot, i madhë, i mesëm, i vogëlë, ma dje, shumë i vogëlë, të shpresojmë, bëndë shumë në Allah, në Zodjallë, se Allah dhe nashmëllet. A lodhen dë njerë, kënë njeri, kësë vepranë? A mërzitë dë njerë, a shgënjë dë njerë, a së mbrapsë dë njerë? Kur? Shpresojmë të të dhe të paguët e këllohë gjallë vara. Sa rësat ndohë të dhe mirësia ju në gjithë mundë nga këthet me të keqen. Një herë, dy herë, tri herë, dikur shkën njemi, dikur lodhemi dhe mund zbrapsemi. Madhja, shumë njerëz, janë shndruar në keqëbërës, jo pëse e dojnë të keqen, por i kanë dituruar të tjere që t keqen, t keqen. të keqen, ta këthet me të keqen. E të të shetani ka lodhë, duke thënë që i keqë i mirin nuk gjën mirë. Për të shënë e thimi se Wallahi, billahi, betom në laun e madhë Ajë që bën mirë, dhe të gjenë mirë Nuk ka mundësi ajë që bën mirë dhe të gjenë keqë Jo, po ajë që bën mirë Për hirtë të njerëzme, gjenë keqë të kata Kjo okay. është më rëndësi Për ajë që ka bërë mirë, për hirtë Allahut është e pa mundës me të shkonë hoqë mundi ti Kësë Allah u Gjalli Aula thot Vë ja me një amel mithkale dhe retin Khaj o me një amel mithkale dhe rëtinsharë rë njëra. Ko shë bënë mirë sa një grimë sa tome, e ja me nuk shijet, nuk është askaqë, do të ashe. Andaj, reflektim dhe zbërthim praktik i besimit tim, dëshmi konkrete, se e kanë kuptuar drejt besimin tim, është se unë e bëj mirë dhe vazhdoj të bëj mirë edhe në qofë se e në këtë botë nuk më paguot, nuk dëkorohem, Nuk lavdërohem, nuk prashto lavdata, nuk prashto dekorata, nga se marrvexhin e kam të lidhur me zotë që i kam besuar. Nuk e loh të keqen, nuk e braktis të keqen, nuk shmangem nga keqen, pasurin, jan, vin, e keqja. Për shkak se ma dëmton shëndetin, për shkak se manson pasurinë. Të gjitha këto janë, pastaj vijnë e praktisë të keqen, edhe pse nuk e di realisht sa është e keqja më mjafton që Zoti ka thënë braktisja dhe shpresoj të kallahu se do të më shpërblem për këtë braktisja. Kjo shpres këtu nuk është endelin me hamendje. Nga se shpresa është mes hamendjes dhe bindjes. Nga njëra shpresa është më afrë hamendjes, shpresoj për nuk e di. Dhe shpresa është endelin me bindjen. Shpresa që këtu përflasim është e natyre se bindjes, ju hamendjes. A ne kur themi shpresoj imi të bindur sallau do të na shpërblet. Andaj nëse në qoftë se nuk na inkurajon shoqëria, edhe nëse në qoftë se nuk na lavdëron shoqëria, nuk na dekorojnë, nuk na stimulojnë, nuk na motivojmë, do të vazhdojmë të luftojmë të keqën. Do të vazhdojmë të qëndrojmë parballtë ose të keqës, të luftojmë ndikimet negative. Andaj nëse nuk na përmendin ndëlarmet dhe edicionet që ndroto të lëme ose ne kemi 100 faktorë stabilitetit. Dhe ne kemi qenë faktor të së mirës. Edhe përse nuk përmendemi këtu, edhe nuk dekorohemi. Në dunja, le të shkujnë në dekorat të kujdo. Së prinsh pun. Nga se ne kemi lidhë marveshën me Allah në manuar. Dhe presim pëjtish, pëllim. Andaj, pegamber të Allahot kanë thonë, Indama nëtë imu kum lihoj gjihilla. La, la në ridu minë kum gjezan vëna shukura. Ne ju është qim juve, u ndihmojmë juve, u përgdhelim juve, kujdesmi për juve, li vajhilla, për jetë të ftyrës a Allahot. A tje është pesëm. La në rridu minkum, ndërsa nga ju, nuk presim, asë problem, e asë falendërim. Këtë fjallor e ka besimtari në Allahon Azogel. Kërës bërëthim praktik, apo i besimit, dhe është dëshmi konkrete, se unë, te, aj, ajo, ata e kësë të më ratë, e kanë kuptuar drejt besimin në Allahone Banu. Allahot në roftojqë, atërë me shprejim, së presim, asë shpërblim, asë falenderim, nga gjithat cilët sot kanë përfituar, mërë shumë se zhëtë kushtjetër, më thënë, nga oqëllarë atan, për, për të mirë në këti vëndi, i themi se nuk presim, asë shpërblim dhe asë falenderim. Me këtë, hoqë, do të e të m të kemi marr jetën praktike që na ndihmoi në përgjigjen e pyetjes kush është Zoti i atë. Lusmandona mund të thuaj të gjithëve themi është Allahu. Allah shpëristali. Të nderuar miq, e mbyllim këtu duke i përsëritur edhe një herë tre rezultatet kryesore, dashurin, frikën dhe shpresën, ti shoqërueset tona në jetën tonë praktike, çn ditën e vështirë, natën e vështirë, kur të vi momentit të pyetemi, të dimë të japim përgjigjen. Zoti im është Allahu. Allahu nderof të gjithëve.